القول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراضي تسامو رسول اهل العزاء قول قول الصوار كي تسترد حتى الاراضي تسامو رسول اهل ما د الناسو لحمانا لو طوقتهم الضراغ حسالة البغي صالت فاين Nasu bi anna ubatul, nadudu daudel kaša'in, nahnu alledina wati'na bil kajni arušaj a'adil bil kajni. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul i dakle baratul. Salamu wa rahmatullahi wa sallam. Neh se zao nam došle, dragi. Imali. Imali. došlo do promene plana, predavanje tebog biti postoje aksan namaza iz Tako iz tehničkih razloga moramo ovaj, sad, dok, dok, ovaj, dok ne dođe to što sam rad u oči, a time su možda naše misli obozete. Pa ćemo ovaj, eh, održati jedno kraće ovako opredavanje Obraćanika. Ponudio sam šef da nam se obrati, kaže da nije zato, a znam kako se insano osjeća kad dođe u drugim džematikam, da macije hoće da savrati a on nije nije spreman val ovaj on on kaže da, da ne budući pričao da vjerujem mogu na mou kaže da sam siguran al što je sa vjerujem da među vama nema ni jednog desetnog čovjeka i da ja lažem hoće sam u svim nama pa na suđem da mu kaže svoje milosti i uvesti ga suđanje takle svaki čovjek nisam siguran mu to Ne mogu tvrditi, ali vjerujem duboko. Čemo ništa danas govoriti o džendretu. Ja vam se neću obraćati, momini će uživati ovako i ovako, nego ću vam govoriti, vi ćete imati kod Allah, a to i to. Upravo iz toga ovjerenja što, uh, upravo iz toga što sam ovjeren da među vama nema ni jednog nesetnog čovjeka na Dunavku i također na Hidratu. U samoj bizredi, Radijallahu anhu kaže da je Rasulullah a.s. jer on tada mu pitao ashaave Ela min mušemmirin lil džanada Ima li među vama neko ko se trudi Ima među vama neko ko će se trudi da zasluži džanete I onda je Rasulullah a.s. upisao telepade Kale tako mi Allah U džanetu svjetlost na alik U džanetu su dvorci prekrasni U žennetu su rijeke tekuće, u žennetu su, u žennetu je cvijeće mio virično koje se niše na vjetru. U žennetu su prekrasne žene, u žennetu je i I govoreći o tome, ashabi radijalahu anhom rekoše, mi ćemo salavu poslijeće truti da zaslužimo žennetu. A Rasulullah im reče, dodajte inša Allah, ako Bog I ja da su govorali da je to sa nam spomeno neka dobra djela koja vode u džennet bez polaganja računa. Spomeno je jedno dobro djelo oko kojeg se danas vodi velika kampanja i nasojiti se to dobro djelo oceniti i prikazati u očima ljudi onakvim kako ono nije. Resulllas sallallahu alejhi ve sellem kad uđe u džennet ne računa niti zatvarena. Kako kaže u hadisu at babal jannati fa-stafteh doći do džendenski vrata i tražiti da se otvore fa-yakulu al-khazinu men anta zatim džendenski čuvar kazac sosi ti fa-akulu muhammad ya tureti ya sab muhammad fa-yakulu umirtu an la aftaha li ahadin ghairik li ahadin ghairik reciće čuvar naređeno mi je da sačekam to je kucan tako naređeno mi je da džendenski vrata te bjortu Braću, kad dođete ispred dženneta, tada će vam biti drago zbog sabora koji ste ulagali na ovom dunjavku. Nećete zažaviti. Kad dođete do džennetskih vrata, ući unutra onako kako Allah Želašanu mu kaže I oni koji su se gospodara svoga bojali, bit će u džennetu skupinama. I kada dođu do njega, a njegova vrata već sirom otvorena. Vi znate kako je kad vas dočekuje neko. I kad vas dočeka na vratima i kad su vrata otvorena. To vam je dobrodošlo. Bolje od toga ne treba. A znate kako je kad nekog posjećujete i kad su vrata zatvorena. Pa moraš kucati više puta i onda te on otvori. Pa možda bude i mrzavoljan. To mi dovoljen pokazati. Allahu al-Shanu ovde kaže: o futihat abu abuha, otvarena, "Wa futihat abwaabuha", a vrata njegova otvorena. Wa qala lahum khazana tuha salaamun aleikum. I tađete čuvari džennski kazati sa namnicima to jest vama daću salaamun aleikum. Pozdrav. Kojim bi danas mijenjamo mnogim pozdravima drugom. Salaamun aleikum, mirne neka je vam. Od grijeha ste čisti, svega ste čisti i uđite u džennet, stupite u njega da vješno u njemu boravite. Na ovom svijetu smo braću gladni i žedni, a u džennetu nema gladni nema žedni. do čega onda hrana i piće? Hrana i piće braću u džennetu samo radi toga da se uživa. Ove krickalce što uzimam i ovi vitaminski sokovi koje konzumiramo. To čovjek ne uzima što je gladan i što je žeran. Ne uzima to da bi osjetio užitak prilikom konzumirane. E tako će u džendatu biti. Šta će u džendatu, stanovnici džendata, šta ćete u džendatu prvo jesti? Resulullah ali i salatu wasalam kad se u džendatu prvo jesti zijadetu kebininun. A to je, braćo, ligament jetre kita. To je najbolji dio. I savremena medicina pokazuje kako je na ovom svijetu taj dio korišten za mozać i za neke druge vitalne organe. Nakon toga sa nemićima Nakon toga vama će biti zahtan đemnetski bij, koji se na koji, koji se napasao po đemnetskim pašnicima. Njega će konzumirati svi stanovnici đemneta njegov mezu. A nakon toga Vi ćete biti uzalavu pomoći vodu sa izvora koji se koji se zove SOSB. Ne zato što ćete biti gladni i ne zato što ćete biti željni. To će biti vošćenje stanovnih Ađeneta. To će biti prvo što će u Ađenetu dobiti. U Ađenetu vraću postoji jedna tržnica. Na koji ćete vi odlasti? Na koji ćete vi odlasti? I gdje ćete se sretati sa onim ljudima koje ste poznavali na ovom svijetu? I gdje će jedan oblak, kako kaže Resulullah Ali Isalatu Asadana, nadkriviti stanovnike dženneta i prosuti iz sebe miris kakav oni dotad, iako su džennetu nisu osjetili. Nakon toga će se vratiti Muslimani koji izjede u ovoj džami i vijednici. Inša Allah. Vratit će svojim porodicama kući. I čim dođeš kući, žena će kazati, dobro mi došao. Vratio se ljepši nego što si otišao i finije mirišeš nego što si mirisao kad si, kad si krenuo od mene. U ženetu ćete, braću, imati sloge. Ne zato što će u ženetu biti oholosti pa da čovjek želi da ga neko služi, nego će Sevišnji Allah, u to vama dati, upravo zbog toga, upravo zbog toga, da vam u tome bude ožitak. Sevišnji Allah kaže, Auzubillah i na še'tan ar-rađim, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَإِلَّانُ مُخَلَّدُمْ Joko će obhoditi vječno mladi sluge. إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُبْلُغًا مَنْثُورًا Kada ih vidiš, Kako služe i kako su vitri. pomislit ćeš da su biser prosuti. Znate, braću, šta je biser? Pa prospi nekoliko bisera i onda pogledaj u I ulučini da ti biseri se kreću u desno i lijevo. E tako će izgledati sluge stanovnika džaneta. U šarijatu, braću, imamo nešto što se zove etenbihu bil edna alelana. To je pravilo koja Allah Jelešanu koristio u Kur'anu i Resulullah Sal Salim u to pravilo u Hadisima. A to znači da spominje, Allah Jelešanu poslanik, da su u šarijasnim tekstovima spominje nešto što je manje vrijedno da bi se ukazalo na ono što je više vrijedno. Allah Jelešanu za sluge kaže da će nalikovati pisaru i da će biti vječno mladi mladići. U ovom kontekstu Kad govorimo o vjernicima, o muminima, o vama, oni su beznačajni. Nije Allah Želešanuhu njih stvorio sluge radi njih. Da postoji sluga što je sluga i da obavlja je taj posao. Nego Allah Želešanuhu sluge stvorio radi vas. Ako će oni biti nalik bisaru i ako će biti vječni, ako će vječno izgledati otmjeno i ako će biti mladi za uvijek, kakav će on ta hal biti s onima koje Allah ibn Amr stvorio radi svoje milosti. Ako poviruju u njega i ako se pokore Resulullahu alaihi sallatu sallam zapravo u njegovim poslanicima. Abdullah ibn Amr radijallahu anhu kaže u jednom meukuf hadisu. Dakle, ovo su njegove riječi. Nisu riječi poslanikoje sallamu alaihi sallamu. Iako ove riječi imaju status poslanikoji je riječi. Jer on ovo nije mogao govoriti na osnovu svoga vidjenja. Kaže Abdullah ibn Amr radijallahu anhu, Svaki uđenetlija će uđenetu imati hiljadu sluga. I nijedan od njih neće obavljati isti poslov. Svi će on obavljati različite poslove. Jedan donosi vodu, drugi donosi hranu, drugi tu hranu servira drugu. Hiljadu sluga. Ovo je predanje pouzdan. I ove riječe Abulahev namra imaju status vrf od hadisa kao da je izgovorio alako poslanik kada je s ostalima jer zashabi nisu ulažali za žanhu ono što nisu znali da ove riječi nije čuo ni poslanik s sal sal ne bi to tako ni izgovori hiljadu sloga ima će svaki stanovnik geneta sa jedno bio on na visokim razinama je bio na nižim razinama neka dembračo u genetu postoje i razine da se uglasao sa samom Oma lomazih indenih međustavno u mislima dženeta neće biti nikoga ko će se osjećati manje vrijednim u manjem u, u nižem položaju u odnosu na one koji su na, na višem položaju u će te braćo imati i gurije žene koje je Allah Jelšanog stvorio u dženetu i koje je nikad niko ni, džin, ni čovjek dotaknuo nije Kad Allah žele šanuhu ti dadne, kad te uvede u svoju milost i dadne ti drenesku uhuriju, značeš da tu ženu nikad niko nije dodirnuo. Lem jatmithun nakab lahum insun kvalađan. Kad sevišnji Allah govori u suh Zohmanu uhurijama, na dva mjesta kaže njih, to je iz te žene prije njihovi muževa. Niko nije dodirnuo. ni čovjek. U ženetu ćete braćom sjetiti 70 godina na jednom uzglavlju. Prije nego što se pomjerite, odadle. U ovom sad kontekstu, kad govorimo o dunjalku, Kazeće mu, ja, je li to moguće? Jesi moguće. 70 godina sjediš na uzklavu pri nego što se odatle pomiriš. I onda ti se pojavi tvoja žena Hurija, žena Skar. U obrazu vidi svoje lice jasnije nego uogledali, kaže Resulullah s.a.l.a. i Usuf a.s.a.l.a. I Usuf a.s.a.l.a. je bio prelijep. Žene su za njim vejene rezale, tako da kažemo. Pamete gubile. A one je stvorenje ovog svijeta. Allah žele šanom u njemu dao pola sve ukupne nepotete. I stvorenje koje je živjelo ovdje i stvorenje Allah postani koji je na posjet umro i koji je napustio ovaj svijet. Znači on je bešer, smrtnik. Nije melek. E pa sad nek pokuša neko zamisliti kako će izgledat hurija u čijem će se obrazu čovjek moće ogledati. I vidjeti svoj odraz jasni je nego što to vidi u Tako nam kađe da su uvahali i to je taj očaravajući ten o kojem govore islamski učinjaci. I to je Urija koja će nositi kako stoji u nekim predanjima 70 ogrtača. A pogled tvoj njezinog muža prodira će kroz sve te ogritača i prodira će do srži koja se nalazi u nogama. Takva će biti pogled. I takva će ta repota biti. Kao da je noga ostakla. Ništa drugo, nego kao da je ostakla. I zato Allah Želašanu mu kaže u Kur'anu, opisujući hurije, kao da su one hurije bisera i martin kao da su dijamant kao da su dijamanta stvorene i od bisera a tako će Allah je lošanu žene dati onima koji budu poslušni uz ješanu Allahu lošanu i ovom poslaniku ali ni sada to sada u ženetu ćete tebaćte odati jedan uže itak ćete imati zapravo usjed kojeg ćete zaboraviti sve u čemu budete tad Zamislite da čovjek na ovom svijetu uživa u ljepotama kakve i nema, kakve niko nema, i da onda vidi jednu pojavu da sve to zaboravi i da mu se pamet oduzme. A to je, braću, gledanje u Allaho željašanom u lice. Učimo u suri al-krijame, stajdubila, u džuhun jome i din Neka lica, nekaži Allah željašanom u će drugi biti paćenici. Uđuhun je ume idin naubira. Neka lica toga dana bit će blistava. Zbog čega je da biha naubira? U gospodara će svoga daneti. Allah želdašanuhu će dopustiti stanovnicima ženneta. To jest vama, inša Allah. Da gledate u Allah želdašanuhu, da vidite Allahova lice. Kaže Rasulullah a.s. da će stanovnici dženneta tada zaboraviti, da će zapostaviti sve mužijitke koje su vidjeli i u kojima se nalaze. Kad Allah Želšanohu pokaže, bjernic ima svoje lice. Da će bjernici vidjeti Allah u Želšanohu u lice stavio ehli sunneta od džamaata i među Naši hadefski učenjaka iz Medine imam Tahawi koji kaže: "On je Ka to hakkum bi ahli jannah." će se na incidenta. Vidite uz isenog Allahu dželle solishallah. budu raspoređeni u jannet. To je skad Allahu dželle šanom svakom od vas. Dadne ono što je zaslužio i stepen koji je svojim djelima zaslužio. I kad ljudi budu uživali, kad se budu odali tim mužicima, zapravo kad budu zaogupljeni tim mužicima, melek će povikat, jedan glasnik će povikati, o stanovnici dženneta. Ima jedno obećanje, koje vam je Allah Zalašanohu dao i koje on želi da izvrži. I onda će stanovnici dženneta reći, kako je to obećanje? Zar Allah Zalašanohu nije naše vage učinio teškima, Braće, ova djela koja mi činimo, ovo je ništa. Ovo što mi radimo na ovom svijetu, ovo je nula. Ovo nas ne mere pripremiti za užita koji će nam Allah dati. Ne meremo time zaraditi, bilo čime drugim. Kazac je, zar nam Allah za lašanu mu nije lica osvjetlio? Zar nije dao da nam vage teske budu? Elem ju srkil Zar nije on učinio da te vage budu teške? Šta su naša djela? Zar nas nije uveo u žennet? Znate šta će tad biti? Nema odgovora. Odgovor je da će Allah želešanuhu, kako stoji u hadisu, fejekši fud hijab. I tada će Allah želešanuhu ukloniti zastor. Zastor koji nije uklonio nikad nikom pani svoim postanicima ni mu saul alejsalam koji je to tražio nego će ga vama muminima i ja ličca svedoči da vole da su molahali to salama i uzeše nogalart i toga. kaže da su se to dogodi i kada dolazi na šanum ukloni taj zastor koji se nalazi između njegova lica između njega i drugih stvorenja jer da taj zastor sad ukloni sve bi živo iz izgorio Niko opstane. Allah želešanu mu će stvrti tada mumina u dženetu, daće im pogled koji će moći podnijeti gledanje uzvišenog Allaha. Ne samo da na ovom svijetu sa Allah ne mora vidjeti, ne mogu se vraćao medaki vidjeti u pravom njimom liku, a da čovjek ostane da mu, da mu vidi njegov ostane. Kažu za Ibn Abbas, radiju Allahom Anhu, da je oslijepio dakle što sa jednom prilikom vidio medaka kada je Allah želešanu mu ga posao po sariku da mu deneseo i kasnije je zbog toga oslijepio. Oči naše su slabe. a će Allah želosanu dati vama na sudnjem danu jak, dakle, snažan vid koji će moći podnijeti gledanje uzvišenog Allaha. A teško sa onim ljudima koji budu u kategoriji u kojima Allah želosanu kaže kella innahum arrabbihim jehu me idilla mahđubun. Nikako. Oni će toga dana biti zastrti od svoga gospodara. To su, braćo, oni ljudi koji nisu bili mojni. Koji su bili na ovom svijetu milijednici uzvišanog gospodara. Znate li, braćo, ko će uđenot imati najviši stepe? Kad je Vasala Lama u srnom jednom Da će uđenot u najviši stepe imati čovjek koji će gledati u Allahovo lice ujutro i na Svaki dan dva puta će vidjeti Allaho u jednu zanju Dva puta. A znate li ko u ima najnižiji stepen? Jer se govori o najnižem stepenu da bi čovjek kad skonta te ljepote I kadni svati da bi rekao paljarab šta je onda da sa selidima? Stajemo da sa verovjesnicima. Najniji stepen će u đenetu imati čovjek kojeg džalbaz u Lašanu izvesti iz paklene vatre. Allah ne vatre. ga sačuva od đenemske vatre. Izvešt čega? I reči čemu za traži, šta želiš? A taj se čovjek reče želim gospodaru da me pitči učiš ostalim ljudima, ta uđem ja u ženetu. Kad uđa u džennet, ugledaće vraću dvorac i čim ugleda taj dvorac, pas mu na seždu. Pa će ga taj njegov melek prati od koji bude sa njim reći šta ti je? Kad je vidio sam Allaha. Ugledao dvorac i pada mu na seždu. Melek mu kaže šta ti je? Kad je vidio sam Allaha. Kad nije to Allah, To je samo dvorac. Ono je tvoje stanište. Kad ugleda taj čovjek svog meleka, slugu, stjeće i njemu pasti na seždu. Pa će mu ova riječi, ja sam kar i samo tvoj sluga. Resulullah, ali, salam, na kraju Harisa, kaže ovaj čovjek će imati najniži istepenu džemnetu. Zamislite kako će izgledati borec onoga koja na Kako će izgledati dvorac onog čovjeka koji se susteže od onog što je Allah zapraveno? Znam da Allah ne voli da radimo ono što šteti meni i okolini. Ja to neću rad, Ne radi ljudi, nego radi Allah. To je veliko bać. Kakav će stepen u i kakav će dvorac imati onaj čovjek koji svojom krvlju posvjedoči da vjeruje u Allaha i da voli Allaha, da vjeruje u njega I da je prema za islam šedat. Zamislite to malo. Ajet u kojem nalazi se Anu kaže stanovnici magdeneta lahufun aleih walakum yahzanun. Ova se ajet nalazi u Kur'anu nekoliko puta. Oni neće imati nikakvog straha i neće ni začinjivovati. Zašto braća u Allahovom zalučanu kaže da neće biti straha i neće biti tu. Neće tugovati dženetlija zbog toga što na Dunjavuku nije uradio to i to. Nema tuge za ovim svijetom, nikakve. Niti će tugovati po drugom tumačenju kad preseli na afiret zbog djece koju je ostavio i metka koji će biti podijedni. Ono što je u to je bolje. A zašto neće biti straha u dženetu? Zato obraću što čovjek kad živi u, na ovom svijetu kad ima ni imete kad ima dobru film i kad je napravio veliku kuću, i kad ima skupo ceno auto, skupo ceno auto, i kad ima, i kad ima, zašto ne uživa u tome? Zato što se boji da će nestati, da će neko auto ukrsti, da će lijepa žena koju ima da će ga napusti, da će otići drugom, da će mu djesta neposlušna biti, da će kuća izgorti, E zato strahima i ne mere uživati ovdje na ovom svijetu nikad i nikom. Kao što će uživati u ženetu. Tamo Allah haufu nadejim. Nema straha. Sve što si dobio tamo od Allahova želšanuhu nijemata, od Allahove milosti što ti Allah dao, bit siguran da to nikad neće nestati. I zato će se vraćati na sudnjeg dan odnosno poslije sudnjeg dana, nakon te konačne presude. Nakon te konečne presude, Allah je lašanom budu raspoređeni stanovnici dženneta u džennet, a stanovnici džennama u džennam i kad svakome bude sve jasno, nama vraća na ovom svijetu mnoge stvare nisu jasne. Iako znamo, mi ćemo pokušati pod neku mjeru da to i da kademo, pa možda je u ovom koriste, znamo da ne treba raditi. Samo će biti svakom sve jasno. I kad budu stanovnici dženneta u džennatu, a stanovnici džennama u džennam, nadamu, nadimu, jedan glasnik će povikati kad dovedu smrt kad smrt pretvore u ovna i kad ga dovedu između ženeta i ženema da jedni i drugi to vide i onda će biti pozvan stanovnici ženeta bit će im kazano o stanovnici ženeta prvo će se alađa lašanuhu prvo će da se njima glasnik obrati su su predni, a ovi su drugi bezbredni ovo stanovnici ženeta znate li šta je ovo Resulullah sallam karo, oni će podignuti glave. Prema tome, isturi će malo svoje vratove da bolje vidje i kazat će, znamo, to je smrt. Zatim će se obrati stanom nisima džehennema. Znate li ovo stanom nisima džehennema, znate li šta je ovo? Njima će biti kazano tako. I on će kazati, isto tako, znamo, to je smrt. I onda će taj ovan, silka s ovan, ta smrt koja će biti pretvorena u ovna bit će između stanovnika dženeta i dženema zaklana. Ta žrtva, taj ovan će biti zaklana. Smrt se pretvori u ovna i bude zaklana. I onda glasnik povika ja ehlel dženeti opet dženetlijama prvo, opet sa vama obraća obraća. Huludun felanot Od sada više smrti nema. Vi ćete tu vješno boraviti. <gled> o stanom nisi džehennema i vi ćete u džehennemu vješno boraviti, za vas smrti nema. Jedni su tamo, za vrstu Allahove milosti. Iz Allahove milosti, a zbog svojih dijela, u džene se vraću nemeravući dijelima. To da zaboravimo i to da nam bude odma jasno. Da čovjek kare, gospodar, ja pet vakata, pa ću zaslužiti džennet. To zaboravim. U džennet niko ne mere svojim dijelima, u će klanjeti Resulullah, ali i A su razlog i uzrok da Allah zalašanu nekom čovjeku ukade svojim gnostima. On tad ne osebe šta je kadar i Allah mu onda, dobri Allah, gospodar, što je to, a dad nemu. piše nebo što je zaslužio. Tače Jedna skupina biti u džernetu zbog svojih dijela, a isto tako druga skupina u džernemu zbog svojih dijela. Možda ćete vrać ukazati hurije i ta posluga, i gledanje u Allaho lice, i vječnost, i drugi u živici koje ovdje nismo spomenuli. To mi ne moramo zaslušiti. To je daleko od nas. Mi smo na nunjalu, mi smo ljudi, mi grijesimo. Nas imane Khedjab. Mi napravimo da koraka nazad, pa pet nazad, napred pa pet koraka nazad. Kako ti mi to za službu? Po jednom predanju stoji da su ashabi radijallahu anhum slušali te stanovnike to sa kako govori da će stanovnici geneta. Vide ti drugi stanovnici geneta u visokim modajama, kao što čovjek na dunjaao ku sa zemlje vidi zvijezdu. To će takka razlika biti. I tako Rasulullah nima govori. I da će biti u džennetskim odajama, u džennetskim sobama. Vi znate šta je odaja? Odaja nije obična soba. Odaja je nešto tajno gdje ne ulazi svako. Kad im resoluva sa s.a.s. to govorio, kažu oni, Allahu poslaniče, tilke manazilu l'anbiya ila jeblu buha Allahu poslaniće, to su staništa vjerovjesnika, ne baramo mi to zazložiti. A sahabi govore, jer su razumjeli te poslani koji riječi i znaju šta je džennet. Kažu Allahu poslaniće, to su odaje, to su staništa, to su stepeni koje mogu samo vjerovjesnice zazložiti. Mi smo toga daleko. Šta da mi tebemo kažati? A Resulullah s.a.v. reče im, nije tako, nemojte tako govoriti. To su stepeni oni ljudi koji su amanu billahi wa saddaku al Koji su vjerovali u Allaha i koji su istini tim smatrali Božiji poslanike. Svi te bi kadri, odnosno svi smo mi kadri zaslužiti ove džemske odaje. Iskrenošću i i upornošću. Nemoj bod ustati nemoj odustati, daj rogonji prokletom da te odvrati i da kaže niji isti za toga gdje se vrati I da kaže ne treba tebi toliko ti dobri djeva. Samo iskrenošću vraću. Allah žalšana u čijem srcu vidi iskrenost. I za koga zna da je iskren, to otvara i dunjaluk i ahiret a u čijem srcu vidi kolebanje taj snosi posljedice na Dunjavu i na Hiratu. Vi ste čuli za bitku na Mutu i za vršću ovim. To je jedna velika bitka Islama bila u koju je Rasulullah Sal Salam poslao iz Medine vojskovođa. Trojicu vojskovođa. Jedan od te trojice kad su njegova dva pretvodnika poginula A ovo je islam da onaj koji vodi bude napred, a ne da bude u osobi i da vodi akciju u pomoću motorele. Da bude napred. Tako su ozhabi vodili bitke. I dvojica ginu. Poginuo je tada, sallu lahu sallam, dragi džafar, radijallahu ane. I nakon njega dolazi Abdullah i Udravaha, koji je također poginuo. A on je uzdignut, sve trojice su uzdignuti, braćovu džennet, kako stoji u sahih hadisu, uzdignuti sa ovog svijeta, na džennetskom krevetu su uzdignuti sa dunjalu ka gore. Ali je krevet, Abdullah ibn Rovaha je bio malo nakrivljen. Znate zbog čega? Zato što nije krenuo u pitku sa odlučnošću sa kojom su krenuli Žafar radijalahu anhu i njegov predvodi. Nije. Kolego se toliko se je kolebo da je sam sebi stihove recitiru, akcentuje nefsu letenzilinne, zaklinjem se Allahom, duši, sebi se obraća, dušo moja, si ići ćeš sa konja, letenzilinne letenzi au letukrehinne, ili ćeš milom ili silom sa konja sjahati i u bitku. I onda kaže sam sebi, mali, avaki, te krehine, dženne, dušo moja, zbog čega dženne tmerziši. Šta ti je? Pa ne voliš u dženetići. to kolebane vraću. Zbog to kolebane. Koleban a Bola i Naravaha je uzignut u, dženetu, u dženet, a njegov je krevet bio, taj dženetski krevet je bio malo na her. Odlučni budimo i ustrajni budimo. Nemojmo se vraću osvrtati na one ljude koji nas odraćaju od ovoga na čemu jasno. Molim se Elisaga Lazanu da među nama. Da ostavi sad ovdje kojice mu Kristu ni jedan grijeh a da ga neće oprostiti. I molim Alahu Lazanu da ne ostavi ni jednu sramotu a sramota smo puni a da je neće pokriti. I molim Alahu Lazanu da među nama ne bude ni jedan nesetan čovjek na ovom i na budućem svijetu. Kako doko gdje hazavastak Filipa na